80 шепелівців та 47 козаків орла, разом 127 душ. Козаки Гальчевського принаймні взуті й одягнені, а шепелівці – голі й босі. Але ради нема, не кинеш же їх на призволяще. Коли говорив своїм, що їде на розмову з шепелівцями, звернув увагу, що його козаки невеселі. А чого радіти? Осіння пораду шкуляє людям і коням. Думки про зиму, яка з кожним днем наближається, теж не додавали оптимізму. Онисько Грабарчук і ще кілька козаків висловилися за те, що в таку пору краще ховатись пішо, а не воювати кінно. На їхню думку, коней варто сховати на хуторах, тим більше якщо до відділу долучаються піші шепелівці, адже кінний пішому не товариш. Та й видно, акцій із за кордону вже не буде, тому треба готувати зимові квартири. Козаки мали рацію. Тому Грабарчука і Василя Харка отаман залишив у районі Слобідки-Брусленова, а в район Хмільника послав 10 повстанців, які вже давно не бачили зі своїми родинами. Хмільницьких козаків очолив Максим Горбовий. Щодо коней, то отаман дав вільну руку. Де вони заховають кони і сідла, та як це зроблять, і їхнє діло. Вечері, взявши дружину та її товаришку Лесю, Гальчевський, Вирушив у дорогу. Під брусленовим на хуторі однієї вдови вирішили переднювати. Пустивши свого каштана пастися у садок, отаман жінками розташувався у клуні. Раптом вбігає донька вдовиці і схвильовано сповіщає, що брусленів оточили червоні і розпочали обшук, шукають партизанів. Гальчевський зі зброєю заховався глибоко у снопи, вирішив, якщо його помітять, розігнати більшовиків ручними гранатами, сипонути скріса та револьверів, а тоді на каштана і нехай поминають, як звали. Але гнітила думка, що буде з жінками. Обшук продовжувався майже цілий день. Надвечір спутаний кінь вискочив із садка і почвалав до лісу. Червоні відразу зауважили, що кінь не селянський, а верховий. Каштана нас догнали і привели до села. Колишній козак Гальчевського, ото й Талалаївський, якому пощастило втекти, впізнав отаманового коня і схвильовано доповів про це червоному командиру. Більшовики зраділи, осідлали його і почали робити з ним вольтежерку на різні скоки. Дивувались, коли кінь легко перескакував двометрові плоти та рови шириною в 4-5 метрів. Коня назвали отаманом – і так ним захопились, що більше ревізій не робили. І дурні, подумав Орел, бо висновок мусів бути такий. Коли мій кінь тут, то й я десь недалеко. Звідки кінь вийшов у поле, звідти треба було починати пошуки. Хто знає, може в керівництві червоних був якийсь свідомий українець і навмисно захопив червоноармійців спортивною забавою, щоб відволікти увагу від Отамана, який поза сумнівом перебував у селі. Каштан потрапив до 10-го кінного полку. У всьому першому кінному корпусі Червоного козацтва не було такого швидкого коня. Шкода було Гальчевському свого вірного бойового товариша. Та все ж кінь конем, а голова на плечах залишилася. Надвечір червоні виїхали у район Слобідки на пошуки повстанців. За ними тільки в інший бік вирушив і Гальчевський з жінками. Вночі добралися до Голоського Майдану до двоюрідної сестри Отамана, молодої вдови Антоніни Мельник. У неї Яків розраховував розмістити свою дружину та її подругу Лесю. Однак Антоніна почала відмовлятися, мотивуючи свою відмову небезпекою. І справи, ніби на підтвердження її слів, на подвір'я заїхало шестеро червоних. Як виявилося, вони шукали їсти. Двоє з них вилізли на драбину і почали скидати на тік сіно. За сторонок, де сховався отаман, був темний, і отамана не побачили, як і двох дул, спрямованих на них. Ніколи, мабуть, вони не були такі близькі до смерті, як у той момент. Через годину червоні від'їхали. Жінки були під враженням, Яків більше не просив Антоніну. Пізніше він довідався, що причиною її відмови було залицяння молодого семінариста Костя. В ніч помандрували далі. Під дощем, розкислими стежками пройшли 18 км. У літинці Марусю прийняв місцевий священник, Алесю член повстанської організації. Нарешті руки вотамана були розв'язані. Наступного вечора він вже був у товаристві колишніх